Salghaisi la muhlikan wala mudamera, ya Allah, Tuhan yang menurunkan hujan, hujan yang turun ni lebat seluruh tempat di mana-mana, rintik-rintik semua dari Allah Subhanahuwataala. Kita minta hujan yang la muhlikan wala mudamera, kita minta hujan yang tidak membinasakan kita minta hujan yang Bukannya hujan yang membawa bencana Ini antara doa Yang diajar Untuk kita baca Bila hujan turun ha, Bacalah selepas daripada ni Masalah masyarakat kita Bila hujan turun Dia duduk menyanyi Hujan yang turun ha, Sebab tu banjir kilat Banyak sangat sekarang ni ha, Tak kena cara Dia duduk menyanyi ha, Itu makadimah je lah tu Bukan tajuk ujian oh malah ni. Baik. Muslimin muslima rahimakumullah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW. Malam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengambil berat. Yang tidak mengambil peduli tentang urusan orang Islam. Maka mereka bukan di kalangan kita. Yang bukan di kalangan orang Islam hadis yang ditegaskan oleh Rasulullah yang menyuruh kepada kita supaya ambil berat ambil peduli tentang urusan umat Islam yang ada di seluruh dunia dan sekarang umat saudara kita di Syria mereka sekarang sedang dibunuh disembelih ditembak hari-hari mereka sekarang bermandi darah Berhadapan dengan rejim penguasa yang zalim. Bashar al-Assad. Bashar al assad Dia buat pada rakyat syiria ni. Ha, macamlah rakyat syiria ni menatang. Boleh tembak, boleh bunuh tiap-tiap masa. Darah rakyat, nyawa rakyat. Tidak ada nilai bagi mereka. Bagi Bashar assad Ini sekarang yang berlaku di syiria. Sangat jahat. Sangat zalim apa yang dia buat. Pada rakyat Syria, Bashar al-Assad Dia baru lagi Jadi presiden di Syria. 2001 Dia naik jadi presiden Mana sekarang lebih kurang 11 tahun Ayah dia hari tu lagi lama Ayah dia 32 tahun Jadi presiden di Syria, Hafiz al-Assad 32 tahun Dr. Mahathir 22 tahun je ha, Lama Hafiz lagi Suruh pun berhenti sebab mati tu. Kalau hidup sambung lagi lah. Sampai akhir hayat. Ani ha, Hafiz Al-Assad. Nama dia Hafiz. Al-Assad tu gelaran. Maknanya singa. Al-Assad. Singa. Baik. Pada mula-mula dia naik jadi presiden. Gelaran Al-Assad tak ada lagi. Ha, gelaran ni dia mari kemudian. Macam mana dia dapat gelaran Al-Assad? Ha, pada akhir tahun 70 hal. Hafiz yang waktu itu dia melihat majoriti rakyat ada kebangkitan. Dan majoriti rakyat ramai menyokong gerakan ikhwan muslimin di Syria. Jadi Hafiz dia merasakan kuasa dia, kedudukan dia terancam. Dan Hafiz merancang satu strategi untuk nak mengembalikan semula sokongan rakyat pada dia. Macam mana cara Hafiz buat? Hafiz berpakat dengan tentera Israel, tentera Zionis, Yahudi. Hafiz jemput tentera Israel datang ke wilayah utara di Syria. Hafiz suruh tentera Israel serang utara Syria, kononnya Israel datang nak jajah utara Syria. Mari Israel serang utara Syria. Kemudian Hafiz keluar TV. Keluar TV, keluar radio, surat khabar di Syria. Ha, TV3, RTM, berita hari yang syariah lah. Dia keluar tu. Tak? Menyeru rakyat supaya keluar Ah ha, Nampak. Dia buat provoke. Dia jemput Yahudi serang. Kemudian keluar TV suruh rakyat lawan pula. Ini ha, cara dia. Majoriti rakyat waktu itu termakan. Dan yang dibawa oleh Hafiz. Termakan. Maklumlah sentimen nak marah pada Yahudi Zionis ni lama dah. Tak. orang Yahudi mari palastin, rampas tanah rakyat palastin halau rakyat palastin, buat negara haram dia Israel, tiba-tiba nak marah syariah pula nak rampas syariah, nak jajah syariah oh marahlah rakyat syariah ni tak. kalau kena pada kita pun kita marah jadi rakyat syariah keluar bantu tentera Syria lawan Israel, tentera Israel berlakulah sedikit peperangan, Israel pun berundur berundurlah Israel, mongga dia berpakat dah Nah, bila Israel bergondol ni, ah ha, waktu ni Hafiz diangkat. Hafiz dijulang oleh rakyat Syria. Nah, inilah hero Syria. Inilah penyelamat Syria. Inilah Al-Assad. Ah ha, dapat gelaran sini. Hafiz Al-Assad, Hafiz singa. Boleh gelaran sini. Ah adik-beradik Tigerwood. Ha, Adik Tiger ha dekat-dekatlah tu. Waktu itu, Hafiz dapat meraih semula sokongan rakyat. Sebab rakyat ingat Hafiz ni anti Israel. Padahal dia baruah proksi Isra'i. Ha. Baik, pada tahun 82. 1982, Hafiz mengarahkan tentera dia. Yang lengkap bersenjata, siap dengan kereta kebak, menyerang sebuah perkampungan hama di Syria. Kampung nama dia hama. Yang mana waktu itu tahun 82 berlaku kali pertama Muktamar Ikhwan Muslimin yang dibuat di luar Mesir Dan tempat yang dipilih Syria di perkampungan Hama Ketika berlaku Muktamar Ikhwan di Hama ini Hafiz arahkan tentera serang kampung ini Tentera yang lengkap bersenjata berhadapan dengan rakyat yang tidak ada senjata Serangan dilancarkan selama 27 hari Dalam masa 27 hari serangan dilancarkan 46,000 penduduk hama syahid 46,000 Bukan 4,600 Bukan 460 Apatah lagi bukan 46 Sebab 46 lama dah mati dia punya semangat 46,000 penduduk Hamas Syahid. Ini dia. Antara jenayah yang paling besar dibuat oleh Hafiz. Kepada rakyat Syria. Dan sekarang perkampungan Hamas sekarang ni, kerajaan Syria dibuat taman. Taman permainan. Macam Tasik Titi Wangsa ke taman KLCC tu. Comel lah. Sesuai untuk keluarga nak bawa anak-anak beriadah, berkelah di sini. Kawan-kawan saya di Syria Mereka cerita. Kalau nak pergi ke taman di Hama ni, sebelum hari tu masing-masing diberi ingat, diberi pesan. Kita sampai di sini, jangan seronok sangat. Jangan gembira sangat. Orang teranur kata, jangan galak sangat. Sebab di bawah taman ni, Syuhada sedang bersemadi. Ini ha, dia. Ha? Perkampungan Hama, tahun 82, 27 hari serangan, 46 ribu penduduknya syahid meninggal mati dan rata-rata ada juga antara ulama-ulama ikhwan yang sedang bermuhtama syahid mati baik mula daripada itulah 82 terjadi hitam di Hamma ni rakyat Syria senyap rakyat Syria diam tak berani bersuara senyap sebab teringat peristiwa jahat kejam ni 82 ni tak berani tak berani bersuara, apatah lagi nak mengkritik kerajaan, tak berani. Hatta seorang ayah nak bercakap dengan anak, nak kritik kerajaan dalam rumah, tak berani. Sebab ayah bimbang takut anak tu ejen kerajaan. Anak pula bimbang takut ayah spy pada kerajaan. Rakyat diam, senyap. Lama lah. Dari tahun 82, 92, 2002. 20 tahun dah. Sampai bila? Sampai baru-baru ni, baru. Akhir 2010. Hampir 30 tahun. Rakyat Syria tak berani bersuara. Tibalah pada akhir 2010 tahun ni. Apa nama yang kita panggil? Fenomena Arab Spring. Tunisia jatuh bin Ali. Mesir Mubarak jatuh. Yaman Ali Saleh letak jawatan. Libya, Gaddafi dibunuh. Jadi rakyat Syria mereka juga merasakan perlu menggulingkan Bashar Assad. Yang telah sekian lama menzalimi rakyat syariat. Ni, keempat-keempat negara Arab yang jatuh ni, Semua zalim, semua diktator. Dan dunia tidak menyangka mereka boleh jatuh ni. Orang tak suka ni boleh jatuh ni. Lebih-lebih lagi Mesir. Oh, Mesir orang tak sangka boleh jatuh. Sungguh pun? Ya. Mubarak ni ketika dia jadi presiden, dia ada lebih kurang 3,000 anggota polis. Yang hanya tugas polis ni jaga kepentingan keluarga Mubarak. 3,000. Siap ada sebuah bangunan di bandar Kahirah yang diberi nama Amnuddaulah. Kalau tempat kita mungkin lebih kurang dipanggilnya Bukit Amang lah. Amnuddaulah. Yang mereka jaga kepentingan keluarga Mubarak. Jatuh juga Mubarak. Ini orang tak suka ni. Boleh jatuh ni. Ha? Jadi rakyat Syria mereka juga beranggapan Mesti buat sesuatu Nak gulingkan Bashar Assad Perintis kepada kebangkitan rakyat Bulanya oleh sekumpulan kanak-kanak Budak skala rendah Taklah kecil sangat, taklah besar sangat 20 orang budak-budak ni Mereka ambil spray, conteng dinding bangunan Conteng pagar Mereka buat ayat tak. Antara ayat yang mereka conteng Asya'bu yuri du isqatun nizam Asya'bu yuri du aqdamul asad Ini ayat dia ha, Bisa ayat dia ni, bisa Asya'bu yuri du isqatun nizam rakyat mahu gulingkan kerajaan Asya'bu yuri du aqdamul asad rakyat mahu jatuhkan asad Ayat yang ditulis oleh budak-budak Ha, kalau setakat banner yang ada gambar PM diturunkan... Eh tu kecil sangat tu. Tak? Rengang sangat. Keh tu. Ni berak lagi ni. Budak-budak dihemat lagi buat kerja. Bila contai macam tu... Mari Pauli tangkap ke semua budak-budak ni. Bila tangkap, masuk J, masuk penjara. Bukan duduk saja, Kena seksa. Antara seksaan yang budak-budak ni terima... Kuku tangan, kuku kaki Dicabut Kuku kena cabut Bukan dia tolong Potong kuku Kita kerak kuku kena kisi sikit je. Oh, Bertepik sekapung dengar Budak-budak kena cabut kuku Salah seorang di kalangan Budak ni tak tahan Syahid meninggal Mati budak Keluar rakyat ke jalan raya Buat demo Menuntut polis, bebaskan budak-budak. Polis budak letak syarat, nak bebas boleh, tapi mesti ada tukar ganti. Kami bebaskan budak, ganti dengan anak gadis ataupun anak darah daripada keluarga budak ni untuk dikahwinkan dengan polis. Maksud kahwin di sini, kahwin mut'ah, kahwin kontrak. Lagilah menimbulkan kemarahan rakyat syuriyah. Dan mula dari itulah sampai sekarang, rakyat Syria bangkit keluar ke jalan raya nak gulingkan Assad dan mula daripada itulah sampai sekarang Syria bermandikan darah hari-hari dibunuh hari-hari disembelih ai hari ni musibah yang sedang menimpa kepada saudara kita di Syria ha, sangat zalim sangat jahat apa yang Assad buat pada rakyat dia kadang-kadang kita tertanya-tanya pasapa yang jahat sangat ni dak pasapa yang zolim sangat ni ha, pasal apa pasapa yang begitu dia buat pada rakyat dia sebutir peluru tentera Syria tak pernah lagi hingga pada batang tubuh orang Israel tak pernah sebutir bom tentera Syria tak pernah lagi sampai ke negara Israel tak pernah tapi untuk rakyat dia macam-macam dia buat dak dengan tembok, dengan bom dengan bedik macam-macam Dibuat pada rakyat dia setiap Kadang-kadang kita tertanya-tanya Pasal apa jahat sangat ni? Pasal apa yang zalim sangat ni? Asad buat pada rakyat dia? Baik, antara punca utama fakta utama Kenapa begitu jahat, begitu zalim, Asad buat pada rakyat dia Tak lain dan tak bukan Ialah Bashar Asad Ayah dia hari tu Hafiz Dan orang yang ada sekeliling mereka ni Mereka semua menganut fahaman syiah Syiah yang dalam kelompok dipanggil Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairi. Syiah Nusairi telah difatwakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi Syiah Nusairiyah sesat. Terkeluar dari Islam, iman akidah mereka batal. Sembelihan mereka haram dimakan. Ini Syiah Nusairiyah. Batal iman. Kufur. Di Syria kalimah takbir Allahu Akbar dilarang diharamkan. Kalimah la ilaha illallah disuruh tukar kepada la ilaha illa Bashar Asad. Disuruh tukar. Rakyat ni disuruh sujud pada Bashar Asad. Konon menganggap Bashar Asad sebagai tuhan. Ini berlaku di Syria. Macam ayah pin. Tak. Ha. Tu pun ayah pin lumpuh dah. Tak. Ah ha, Tuhan pun boleh lumpuh Pelik juga kita ha. Tapi sebelum lumpuh tu Sempat lagi dia kahwin dengan gadis umur 18 tahun ha, Ni hebat ayah peng ni da? Sweet 18 ha. Yang mengaku jadi Tuhan tu Kita jangan ikut da? Haram, kufur, batal iman kita Tapi yang kahwin gadis umur 18 tahun itu kita boleh ikut Haa boleh ikut Cuma berani kedok je lah Haa tu je ini, Bashar Asad. Dia menganggap diri, diri sebagai Tuhan. Mengarah rakyat supaya sujud pada diri dia. Ini punca utama mereka Syiah. Syiah ni musuh nombor satu mereka bukan Yahudi, bukan Amerika, bukan orang Kapi. Tapi musuh nombor satu mereka Muslim Sunni. Muslim sunni, Muslim ahli sunnah wal jamaah. Rengkah dipanggil sunni. Siapa Muslim sunni ni? Antaranya kita lah. Kita ni Muslim sunni lah ni. Kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita Muslim sunni. Inilah musuh nombor satu mereka. Dan di Syria rakyat yang bangkit semua tu, majoriti sunni. Sunni. Di Syria enam peratus rakyat Syria syiah. Sepuluh peratus kristian. Yang selebihnya sunni Tapi yang pegang jawatan kerajaan Semua syiah Yang sunni tidak ada peluang untuk pegang jawatan Ini di syariat Musuh no.1 Syiah sunni Ulama syiah pernah keluarkan fatwa Dapat bunuh seorang muslim Sunni boleh pahala Dapat bun, dapat boom sebuah masjid Sunni boleh pahala Ganjaran yang besar ha, ni. Ini berlaku Sekarang ni dan tembelang syiah sekarang ini pecah kita lihat ketika kebangkitan rakyat di Syria kerajaan syiah di Iran hantar tentera bantu Assad untuk nak halang kebangkitan rakyat Hizbullah di Lebanon syiah tu dia juga hantar tentera bantu Assad untuk nak kekang kebangkitan rakyat nampak dah sekarang syiah ni mereka berpakat dan sedang memusuhi muslim sunni Iran, yang kita respect, yang kita kagum hari itu yang kita kata lantang sangat dok kritik Amerika tu hari ini dia hantar tentera bantu Assad jahatlah tu Hezbollah, yang kita kata hebat sangat, dok perang dengan Israel hari itu sampai Israel berundur dari Lubnan hari ini dia hantar tentera bantu Assad tembelan dia orang pecah dah mereka sekarang memang memusuhi Muslim Sunni dua minggu lepas satu kenyataan dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam islamonline.net boleh buka qardawi kata hizbullah tu bukan hizbullah tapi hizbullat hizbullat hizbullah. hizbullah makna parti Allah tentera Allah hizbullat tentera ataupun parti berhala la tu allat wal uzza nama berhala ha ni orang syiah ha. di syariah sekarang ulama kita doktor yusuf al alqardawi Antaranya lagi Asyraf Dr Muhammad Ali As-Sabuni. Antaranya lagi Dr Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ini semua ulama dunia, ulama yang muktabar yang masih hidup lagi. Mereka semua mengeluarkan fatwa rakyat yang keluar ke jalan negara di Syria, mereka sekarang sedang berjihad. Dan kalau mereka mati ditembak, mati syahid. Ini sekarang di Syria. Kemudian ulama Syiah juga keluarkan fatwa mempertahankan kerajaan Bashar Assad jihad. Mati mempertahankan kerajaan Bashar Assad syahid. Nampak sekarang masing-masing duk jihad Rakyat duk jihad nak gulingkan kerajaan, tentera Asad duk jihad nak pertahan kerajaan. Masing-masing duk berjihad, yang jadi mausul, yang naya, yang mati tiap-tiap hari, yang bermandi darah rakyat. Ini sekarang Syria. Dan yang lebih menyedihkan kita lagi. laporan media. Wartawan yang melaporkan berita di Syria, mereka menyifatkan rakyat yang keluar ke jalan raya sebagai pemberontak. Ini satu laporan yang sangat tidak bertanggungjawab, satu laporan yang kita anggap sangat kurang ajar. Fatwa ulama menyatakan mereka ber tiba-tiba laporan dikeluarkan mereka pemberontak. Jihad mujahidin lain dengan pemberontak. Orang yang berjihad mati syahid. Pemberontak mati katak. Ini beza tapi dilaporkan oleh media. Ini benda-benda macam ni kita kena faham. Dan beritahu pada orang yang tak faham. Orang yang dok anggap rakyat syariah keluar pemberontak, kita kena fahamkan. Mereka sekarang berjihad. Syiah ni. Kalau kita kaji sungguh-sungguh, kita baca sungguh-sungguh tentang syiah, kita berani katakan syiah ni, dia bukan mazhab dah. Dia seolah-olah seperti agama lain, agama baru yang berbeza dengan agama kita. Ini hakikat, realiti yang berlaku. Kerana terlalu banyak ibadah, amalan, perbuatan, apa semua, beza kita dengan dia, beza. Tengok yang asas Rukun Islam yang lima tu pun Cara kita lain, cara dia lain Beza banyak Syahadah, kita mengucap Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Ini cara kita Orang syiah lain Tak cukup lagi syahadah macam tu Mereka akan tambah Wa anna aliyah habibullah Mereka tambah Sesungguhnya ali kekasih Allah Ini tambahan syahadah mereka Tak sama dah kita dengan dia Kemudian sembahyang Sembahyang kita dengan dia beza Kita sembahyang wajib fardu kita lima kali sehari semalam Subuh, zuhur, asar, maghrib, insya' Orang syia sembahyang mereka sehari semalam tiga kali Tiga kali, beza dah Kita lima dia tiga Kemudian mereka nak sembahyang Macam mana mereka akan sembahyang dan sujud di atas satu batu Batu yang dibuat ha, lebih kurang sebesar duit lima puluh seng adi ha, buat tadah di tempat yang sujud nak sujud sujud atas batu ni. Saya lupa nama batu ni. Batu ke ke batu apa? batu ni. Sebab apa sebab mereka anggap bumi ni najis. Hanya batu ni saja suci bersih kena sujud atas batu ni. Kita tidak, kita yang sunni kita menganggap semua tempat bumi ni suci. Kita boleh sembahyang, boleh sujud kecuali tempat yang sudah ada najis, baru najis. Kalau tak ada najis Bumi tersebut suci, boleh semayang, boleh sujud. Hai ini beza Cara kita dengan cara dia beza Semayang Jumaat tak wajib Orang syiah tidak mewajibkan semayang Jumaat Beza dengan kita, wajib untuk lelaki Sunat untuk perempuan Kemudian apa lagi? Haji Haji tak wajib bagi syiah Syiah beranggapan haji tidak wajib Selagi belum turun Imam Mahdi Dah tu Ustaz, saya dok tengok ada gambar Presiden Iran, Ahmadinejad, pergi ke Mekah. Macam mana tu Ustaz? Ha, pernah tengok gambar? Ahmadinejad pergi Mekah. Duduk atas lauri apa semua tu. Baik, itu fatwa terbaru. Dari Khomeini menyuruh semua orang Syiah di seluruh dunia pergi juga ke Mekah. Buat haji, buat umrah. Fatwa terbaru Tapi kalau tengok hukum asal orang syiah Haji tidak wajib bagi mereka Selagi belum turun Imam Mahdi Ini ha, rukun Islam yang lima yang asah tu pun beza dah kita dengar dia Itu tak. tak tengok lagi Tentang masalah kahwin mut'ah Kahwin kontrak Kahwin kontrak haram Di sisi sunni haram. Ada orang beritahu saya ustaz Di Iran ni bagus kan ustaz Pasap apa bagus? Iyalah Ustaz di Iran ni Ustaz sifar pelacuran. Ha. Ini satu fakta yang kita kena tahu, Iran sifar pelacuran. Tak ada pelacuran. Di Mesir, di Mesir yang ada Al Azhar yang ulama berpuluh-puluh ribu, pelacuran ada. Di Mesir ada pelacuran. Jangan ingat di Mesir ni ulama belaka. Puak-puak jahat pun ada. Sebab di Musa ni ada dua figure utama. Nabi Musa, Fir'aun. Tak. Ha. Orang boleh ikut mana-mana. Nak ikut baik, ikut Nabi Musa. Nak ikut jahat, ada Fir'aun. Ha. Di Musa tu pun yang berpuluh-puluh ribu ulama ada pusat pelacuran. Di Iran, dia kata tak ada pusat pelacuran. Memanglah tak ada. Di Iran, dia ada kahwin kontrak ni. Kahwin mut'ah kawin kontrak adik beradik pelacuran ah. Nak. Kawin kontrak kahwin yang bertempuh Kita nak kahwin dengan seorang perempuan ada tempoh. Jumpa seorang perempuan, jom kita kahwin sejam. Kahwin sejam. Tak sama ke macam pelacuran? Sama Nak kahwin sehari, jom kita kahwin seminggu, kahwin yang ada kontrak diharamkan oleh Islam. Kahwin yang macam ni adik beradik pelacuran. Ah ha, ni. Beza Banyak kita beza dengan dia Tak balik lagi kat rumah Kalau rumah kita ada internet Buka Youtube Taik dekat carian tu Cara sembahyang syiah Cuba taik Dia akan keluar video Cara orang syiah bersembahyang Lain Beza kita dengan dia Lain tak. Video yang ada tu ditunjukkan Orang syiah tengah sembahyang jemaah Dalam masjid dia kita macam mana kerja semayang jemaah? Ha, kita ada imam duduk depan. Makmung belakang. Sebahagian masjid, biasa je ni bekah di Madinah, ada seorang mubali. Tak, tahu mubali. Mubali ni dia akan duduk belakang imam, dia akan sambung suara imam. Imam kata Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Ha. Imam kata Sami Allahu Limana Hamidah, dia pun sambung. Rabbana hamd. Itu mubali kita panggil. Biasanya yang jadi mubali ni, Bilal lah. Untuk Bilal. Tak. Tapi, orang syiah, bila dia semayang jemaah, mubali dia ada juga. Ada mubali dia. Masalahnya, mubali dia tak semayang. Ha, mubali dia tak semayang. Mubali dia akan duduk cengok sebelah imam ni. Imam duduk berdiri, dia duduk cengok pegang mikrofon. Makmum belakang ramai. Tak. Imam yang naik ke depan tu pun dia tak ada mikrofon. Dia jadi mak makrofon tak boleh pegang. Dia akan naik dia, kata, dia takbir selut-selut Allahu akbar. Muballih yang duduk cengok tengok imam takbir dia pun sebut Allahu akbar baru makmum akak takbir. Jadi makmum bergerak rakaat sujud iktidal semua berdasarkan suara muballih yang tak semayang Ah ha, biasa dah. Beza. Ini bukti ada buka YouTube ada bukti. Ah ha, cara orang Syiah bersembahyang lain. Biasa. Kemudian tengok pula Mereka baca kunuk Allahuakbar jahat Jahat buat-buat ni Celaka sungguh tak. Kita macam mana baca kunuk kita? Kita minta Allahumma dina Ya Allah beri kami hidayah Wa afina Ya Allah beri kami afiat Kesihatan Ini doa kita Tapi orang syiah kunuk mereka tak lepas daripada kritik sahabat Cela sahabat Laknak sahabat-sahabat Nabi Ni doa kunuk Cuma dalam kunuk yang YouTube tu Dia berdoa bahasa Arab lah Subtitle tak ada Orang yang tak faham tak faham lah Tapi doa dia tu Ya Allah Laknak ala Abu Bakar Ya Allah Laknak ala Umar Laknak ala Aisyah Ini doa kunuk mereka Jahat ini satu lagi perangan buruk orang Syiah Mereka celah, mereka hina sahabat Semua sahabat-sahabat dikafirkan Yang mereka aktiraf hanya Selina Ali dan juga Ahlul Bait Ini saja Yang lain semua mereka hina Abu Bakar, dia anak lah Sedangkan Abu Bakar ni mertua Nabi Anak dia Aisyah, isteri Nabi Abu Bakar orang yang rapat dengan Nabi Yang menemani Nabi berhijrah ke Madinah Abu Bakar Tapi dia anak lah oleh orang Syiah Umar Al-Khattab dikafirkan. Dikafirkan Umar. Tak. Ha, kenal tak siapa pembunuh Umar Al-Khattab? Tahu? Pembunuh Umar Al-Khattab, tahu tak? Tak tahu? Kenal tak pembunuh Altan Tuyah? Ha, tak kenal juga tu. Masih menjadi tanda tanya. Haa, ha. tak. Baik. Pembunuh Umar Al-Khattab, nama dia Abu Lu'lu'ah ni nama dia Abu Lu'lu'ah yang bunuh Umar Al-Khattab baik di zaman Umar Al-Khattab jatuh kerajaan Parsi Parsi di Iran sekarang ni Parsi aku panggil dulu jatuh kerajaan Parsi jadi bila jatuh kerajaan ni tentera-tentera Parsi ada yang ditawan buat balik ke Madinah dipenjarakan kemudian tentera Islam letak syarat kalau kamu nak bebas boleh tapi Masuk Islam Dia ada antara tentera-tentera Parsi ni Mereka munafik Pura-pura masuk Islam Antaranya Abu Lu'lu'ah Dia asal tentera Parsi Ditawan Nama asal dia masa Parsi Fairus ha, Orang Melayu gambar nama, nama Fairus Bila masuk Islam Tukar nama Abu Lu'lu'ah Baik Mastermind Yang merancang nak bunuh Umar Al-Khattab Tiga orang Tiga nama besar yang pertama Abu Luluah, Khurmuzan, yang ketiga Jafna. Abu Luluah, Khurmuzan, Jafna. Ini tiga orang. Yang selalu cocoh. Ha, apa cocoh ah? Ha? Orang Terengganu panggil cocoh. Tukang cocoh. Ah, ha, tukang hasud. Allah, Allahu Akbar. Payah bahasa KA. Baik. Yang selalu hasud, Abu Luluah suruh bunuh Umar ni dua orang ni lah. Hormuzan dengan Jafna. Hormuzan ni tiak tak ari jumpa Abu Lu'ah. Abu Lu'ah, ah, kamu kena bunuh Umar Al-Khattab. Dak, membela nasib bangsa Parsi. Dia naikkan sentimen Parsi dia semangat. Abu Lu'ah kata nak bunuh kerana Umar Al-Khattab dia ni orang gagah, orang yang ada apa nama ni, pertahan diri ni, ilmu ni. Lagipun dia ada pengawal lah yang jaga dia. Kata Abu Lu'ah. Hormuzan kata wahai Abu Lu'ah bunuh Umar al-Khattab ketika dia sedang bersembahyang. Waktu tu dia tidak bersedia dan tidak ada pengawal yang jaga dia. Lalu diberi pisau yang ada mata dua. Ha, dan disapu racun, tiba waktu subuh. Tiga orang ni standby dah duduk belakang imam. Umar mari duduk di depan jadi imam. Umar angkat takbir, keluar Abu Luluah tikam Umar tikam. Tak. Berkali-kali tikaman dilakukan, bukan tikam sekali. Macam Piramli tu, Ali Abu bujang lapuk. Tak. Tikam sekali je mati dalam imam pula tu. Tak. Ha, itu Piramli lah Tak, tapi Umar ni kena tikam banyak kali. Sehingga pecah perut. Kemudian Umar Sakit ni diberi minum susu yang dicampur kurma sebagai penawar. Minum susu ni, keluar susu ikut peruk. Umar Al-Khattab. Cik dah, cik teruk parah, tiga hari sakit Umar Syahid. Syahid Umar. Baik, Abu Lulu, selepas dia tikam Umar tu, dia nak lari. Nak lari, keluar dari masjid dan dikepung oleh jemaah sahabat-sahabat. Tiga-empat orang jemaah nak tangkap dia, dia tikam. Cedera pula tiga empat orang Kemudian mari Hormuzan dengan Jafnah ni Mereka yang bunuh Abu Luluah Ay, Tadi berpakat Sekarang ni bila bunuh Tika lah Umar Dua orang ni Dia yang bunuh sendiri Abu Luluah Sebab apa? Sebab nak tutup bukti Kalau kena tangkap hidup-hidup Pecah rahsia Mereka berpakat Jadi baik bunuh ha, Hapuskan bukti Ini dia Cara dia Mungkin sama grup macam altang tu ya. Ha, lebih kuranglah tu. Ya. Ha, Dak. ada. Ini bukan di sinilah di Papua New Guinea. Baik. Ha. Dua orang ni dapat bunuh Abu Lu'ah. Tapi dua orang ni juga selepas peristiwa pagi tu subuh tu juga dibunuh. Oleh siapa? Oleh anak Umar Al-Khattab, Ubaidillah. Ah ha, sebab disyaki yang datang ke masjid pada pagi itu, semua jemaah tak bawa senjata kecuali tiga orang ni. Tiga orang ni ada senjata. Abu Luluh'ah, Hormuzan Jafnah ada senjata dan dua orang disyaki. Ha, disyaki, bila disiasat, sungguh mereka juga berpakat. Mubaidillah. Mubaikan peranan menuntut bela. Ini ha, dia. Baik, yang eh, nak ceritanya Abu Luluh'ah ni, bila dia mati, Mayat dia dibawa ke Parsi, ke Iran sekarang Dan ditanam di Iran Kubur dia ada di Iran Orang syiah di Iran, mereka akan Adakan perayaan tahunan, setahun sekali Berkumpul di kubur Abu Lulu'ah Mereka tawah kubur ni Sebab mereka anggap Ini hiru, ini penyelamat syiah Sebab jasa ri besar, telah bunuh Umar Al-Khattab, ini syiah ha. Umar Al-Khattab dibunuh Baik, Selina Osman Osman dituduh ejen Yahudi. Ha? Konon dituduh dia bekerjasama dengan Abdullah bin Sabak. Ini bapak Yahudi yang munafik, pura-pura masuk Islam di zaman, zaman sahabat hari itu. Osman dituduh ejen Yahudi. Osman ni menantu Nabi. Dua orang anak gadis Nabi jadi isteri Osman. Rukaiyah Ummu Khalsun. Tak. Takkanlah Nabi nak pilih menantu ejen Yahudi.